Välkommen till Cooljet podcast. Hej och välkommen till God nyhet på Metro Sør. Mitt namn Tommy Premack. med, med Stefan Borgesson vi ser mig. Hallå Stefan. Hej Sandra. Är det något du lagde ju en sånn intro sång. Ja, den ska kan gott det kan komma nästa gång. den. kommer på, okay. gang, <laughs> på det nu nå när du ja, du kommer på det när ja. Vi sitter idag i helt helt studio för vår del i fall åter en gång. Vi har opphusinger nå på gang, rett og slett. Ja, for alle som, som lurer på hvor skattepengene blir av i Kristiansand kommune, så er det noe av dem som forsvinner nå til opphusing av Samsen kulturhus, hvis ja, det er riktig på det. det er korrekt, og det var snakk om ti tals millioner. Ja da. det er mye penger i Samsen nå. Dette studioet her skal vi, vi befinne oss nå rett i Radio Philadelphia sitt eh, lokale, og det Halleluja, halleluja, broder Jeg tror nok ha det, det er de, de i veggene I disse teleprestpengetider og sånne ting Så er jo dette her vi, vi følger etter Jeg tror de veggene her skal høre ord i dag Som de aldrig har hørt før Så hvis du vil trenge en forbønn Eller noe sånt noe, så, så ring til 9308-9458 Så skal du få svar på det du Jeg treffer du Roger Og han, han kan gi deg forbønn 14 ja. kroner minutter Nei, det er 13, tror jeg faktisk Nei, vi er nede i 7 nå Han er nede i 7 Nede i 7 Konkurranse er bra Ja, det er det. mye billigere der det det. Jeg har vært med og flyttet og styrt og stelt og her i hele dag, og det har vært litt uh, kaos fra meg men med har landet, og vi er klare til innspilling. Våre podcastepisoder, som du finner på godnyhet.no til vanlig, eller på din nærmeste podcastbutikk, uh, der søker du etter god Då Da er det en home-episode der vi har sittet og i vei om alt og ingenting. Vi har våre radioepisoder som gjenger hver torsdag klokka 9, altså 21.00 på metro sør. Da har vi med oss gjeste, og idag dag har vi med oss Dagfinn Galdal. God dag! God dag, god dag! Har du lyst til å fortelle kort selv får du er? Jeg vet ikke, ikke om jeg kommer til å være Det kan være en hyggelig innbyggelse, så det synes jeg er veldig positivt. Det gjorde du. Vi skal snakke om mad, rett og slett, blant annet. Det såpass, ja. ja. Ja, da. Du er jo, du er jo først og fremst hovmester på Boengård. Ja, det stemmer. Det er hov, du ser. Hovmester, er det veldig? Hovmester? Hov, ja. hov, hovmester. Hva, du som er i faget? Er det hov eller hovmester? Nei, det er hovmester, ja. Det er Det er Det, det er hovmester, ja. hovmester, da er det, ja. det vel der at du pleier hestene, ja. ja. Det er jo, det er ikke så galt stakte. det heller. Stakte, stakte. <laughs> veldig kult å kunne komme, for all del. Det var det er dritkult. Nei, tusen takk for at jeg kunne komme. Det er jo kjempegøy å med på, på dette. Ja, vi skal jo snakke om uh, Boengård. Det, har jeg, det hadde jeg ikke hørt om før Tommy fortalte meg om det. det Men når er, jeg fortalte om det, så, så jeg har jeg pratet om Boengård faktisk på en av våre tidligere podcastepisoder, oh. og skrøyd det opp i skyene, kan du ikke huske det? Ja, vi har pratet noen timer da, så kanskje ja, akkurat er den, den setningen der forsvant uh, fra kort minne. Vi, jeg har jo vært på besøk på Boengård hos Dagfinn. Ja. Uh, Bor du der, eller bare jobber du der? Du, det kommer litt om hvem du spør. Jeg jobber der, men spør du min kone, så bor jeg der. Ja, riktig. Mm. Lykkelig givet med Boengård. Ja, ja, ja. Si. Fantastisk, ja. fantastisk. Boengård, er, er, kan jeg fortelle fra meg egen ord at det er en fantastisk plass å være. Det er, det er en, en hel opplevelse. Der er, der er for, for all del restauranter rundt i i området du kan besøke og få en god matopplevelse, men du færer en pakke som jeg aldri før jeg opplevde, i alle fall, i alle fall på, på Boengård. Ifra du... Ifra du ankommer stedet til du, til du reiser igjen Så er det bare en helt fantastisk opplevelse Så hyggelig å høre, tusen takk ja, det er, Og det er ikke noe jeg sier for det at du er her Du gir deg ternekast 5 rett og slett Jeg skal strekke meg et takk opp Et takk opp, ja okay. 9 Ternekast 9, 9. Ja, Så, det er, så det er en god ternekast Ja, må si. ja. det må jeg si Absolutt Du er jo en mad- og vin-entusiast Vil jeg si Det er Nei, det er du, altså du er inne på noe der, du er ja. veldig glad i mat og egentlig veldig glad i vin. Jag föll det, det du du stannar du lagar inte maten själver Det är du kocken som som fyrar Ja, nej alltså vi vi är väldigt heldiga att ha tidigare på kulstorvinnare Charles Jensen som som kökschef och en Ja, just vad säger du? Bukus då? Ja, det är det. Okay. Ja, tror det är altså, det alltså det är ha uh, läpparna och uh, truten korrekt som ska uttala detta. Mhm. Mm men uh, men mycket det går jo på, på det också på mode handnärskap till till råvaror. Uh, Absolut. Uh, så vi synes det er fantastisk mål å jobbe med særdeles dyktige mennesker. Ja, det, det, og det er jo kjent, altså den, det vanskelige ordet du sa der som Stefan reagerte på, var jo, det jo, kan jo også sies som at han er verdensmester i malaging egentlig, mer eller mindre. Ja, det, du kan forenkle det nær der, det kan ja. du. Ja. Men det er litt sånn som eh, pannekag og meg i større sikkert i fint ut som krebsusett. Ok, mm -hmm. okay. Det, det, det må franskes litt. Ja, til, ja, ja, ja, det er viktig, det er altså, fransk er et nydelig språk, og, og, ja, og det gjør sig virkelig hvis du skal først over i, i madverden. Det, Så det. det er ikke pølser og øl hos dig det er kanskje... Pølser og øl? Froskelår og vin? Nei, nei, altså pølser og øl er greit med bare pølsene hjemmelavt, sånn som vi gjør nå med ja. jort og kalv og uh, geit og... I samme pølse? Nei, altså, det blir jo tre prosielle pølser. Okay. Det. Ja, ja, ja. Men, men pølse kan vi godt ha, men du skal ja. helst være hjemme av det. Jeg så de solgte en type pølsepakke på tyske sos sosiale medier her. De kalte det for en 7-1-pølse, og da stikker de litt tilbake i tid. Det var syv tyske pølser og en brasiliansk pølse i samme pakke. <laughs> så, så de hintet til en gammel, en gammel historisk hendelse der. Gammel vits. Vi skal rett og slett ha et bittelig larbrekk med en liten låt. Du som hører på podcast, får jeg en liten lyd. God nyhet, podcast. Da var vi tilbake igjen. Det er Tommy Premak, og det er Steffen Borgårdsen fra God Nyhet på Metro Sør, og vi har med oss Dag Finn Galdal fra Boengård. Er det Galdal eller Galdal? Det er, ja, det er litt sånn dialektmessig, men det er, det er Galdal. Det er Galdal. Ja. Gammel Så. klan fra hvor i landet? Fra Kvinnestal. Fra Kvinnestal, ja. Fra ja. Det er veldig gammel klan. Veldig gammel klan. Sånn, eh, vi var nok før uh, skottene. Før ja, ja, ja, ja. skottene fant på klanene? Ja, ja, ja. Ja, riktig. <laughs> er, det, er det skjort og, holdt jeg på å si, ikke skjort etter kilt? Nei, er det ikke noe av det i slekta? Nei, eh, vi brukte bare støre med sånn, så, sånn hashing og det som vi brukte i den tiden. Det, var, det er såpass lenge siden. Ja. Jeg kan jo også informere litt om at Dag Finn er smukt her, så her, du hör ju du har gått över till nyårsmote kan jag bekräfta fulla trenderna. Jag har var några gamla filmer jag fant i ja. skuffade så det att det var hyggliga hyggliga saker. Är det den ströket den shortsen ifrån ja. ja det de skal, de skal sies. det ska det ska ja. flott flott när du strökt du sist gång när kläder till mig. Det var med Ulla Sandberg som gjort det ung i hur länge det är faktiskt det eller nej det men hon rättar sig ganske mycket. Ja. Hva var helt feil plasser da? Da ble vi litt kjent med Tommy Men jeg ja. tenkte på dagflyen På vei hit mm. Så kommer jeg på et annet spørsmål Som jeg skulle stille For på seg selv skal man kjenne andre mm. Og noen ganger har jeg vært ute og flydd ja. Så har jeg tenkt Hvis det skjer noe Med fly eller med pilot Eller med besetning Så har jeg spilt Microsoft Flight Simulator ja. Känner du ut det spelet? Ja, jag känner till till spelet och konceptet som som ligger ovan. Har du brukt det? Nej, jag har inte brukat det. Nej, det var ju för baskarna ja, för. Okay, blir vi lite mer känt med dig då för jag är i alla fall med mening att jag tror det är litet det är i det programmet. Så jeg har ju brukt någon timme där som tänkte visst visst bara på en sån lokal flygning från låt si se vi skulle till til Med fly fra kjevig til guldknapp. <laughs> ja. Er det noen ganger gjennomført i det hele tatt? Jeg vet om, blitt, om reiser har funnet sted. Det er hanglider, er det ikke det? Det må være hanglider. Ja, kanskje, ha sånt. Men ja. uansett så, så tenker jeg, ok, piloten får et illebefinnende. Jeg har spilt flight simulator, eller jeg har øh, deltatt i kurset. Ja. Føler at jeg har lite grann med kompetanse på å bare holde i spakene, ikke sant? Men øh, hvis ikke du har prøvd programmet, så klart, vet ikke du ikke helt hvordan du ville tatt kontroll over et det, fly. Det altså, øh, ja. Jeg har jo uh, sett forskjellige filmer, da. Ja, du har sett togge. Så jeg si det at utenfor uh, lang lærdom å se Hollywood-filmer med flykris og sånne type ting, så ja. tror jeg nok jeg du stolt på deg i en krise. Ja, ja, ja. Jeg hadde, jeg hadde nok meldt meg først for å si det sånn, ja. for ned hadde vi alltid kommet. Ja. Det, det jeg, kan jeg garantere. <laughs> Veien ned. Hadde, hadde fått oss ned, det hadde. Det er jo som det er I forrige podcast-episodet snakket vi om de to pilotene som hadde ett veddemål, der han, ene kopiloten vel meinte at han skulle klare å lande flyet. Uh, han skulle dekke til vinduene å lande flyet kun basert på instrumentene. Det her var i 1986. Eller det, sånn, ja. det var to sovjetiske piloter der som tenkte at hverdagen var litt kjedelig, så det ja. skulle øke spenningen litt. Den ser jeg. Ja, den säger jag. Ja, Kommer det lite dåligt med tanke på fall statistiken liksom på Sälli sånn så ja. att det var det kan ju inte någon bomba eller var, sånn var sovjetiska politoposition sånn. så. Nej, det försökte också sant, men de kommer ja, ju det som är bombbör. Ja, för det gick ju 94 liv mänskliga liv tappade den i det där ja. der sån. <laughs> det det rörg lite där ja. Ja, en ganska en ganska hög stake för en insats, kan ni hög belöning. Det ja, det kan det nok. Det blir det sånn som man som landar flyr sitt på i, uh, I New York da Da ja. fikk han høy belønning for å si det sånn. ja. Men han gjorde det selvfølgelig Basert på at han ble nødt til det. Ja, det var ja, ikke han holdt, at han var Det var mer en impuls der, det, det var, hva, var, hva var det han fikk mot dem? Var det noen yes eller var det noe, det var noe, noe ful, ja. Ja. Han dro over noen Canada yes der ja. Har du spist det? Canada yes? Ja Nej men det ska vi ju då jaktna till hösten. Ska ska vi så det gläder vi oss väldigt mycket. Vad är eh uh, hagel eller uh, Nej, det vet ju jag. Nej alltså jag är så heldig att jag känner Egore och det så. Nabon min har det Egore. Ja. Så uh, han senra ut på på tur. Men kan man ta med sig liksom själgskutegrejer in till bonen går då altså? Ja, så altså, visst är visst gjort riktigt og, og en har dokumentation på på det som är felta det så så tar vi det emot. Ja. Så, og hva som helst, bjørn kan dere servere? Altså, vi vil jo helst holde oss til, til kreaturer og det som på en finns finnes i Agdor, og, og det er per dags dato, ganske glissent med bjørn eh, ja. i Agdor. Men, men bjørn eh, er faktisk ganske godt. Eh, litt sånn, litt grovt i køddet, nesten litt sånn svartaktig, maskulint kød. Eh, maskulint men, eh, men det er veldig godt. Det skjønner jeg. jeg du vet jo, de har sånn... Eh, nesehornpulver som den tar og haje finne suppe og sånne der asiatiske ja, ja. trender, ikke sant? Rekke. Jeg tror bjørnekjøtt er jo liksom, det er mye tøffere det enn, enn pulverisert nesehorn, nesehornhorn. Ja, nå skal det vel sånn sies at de inntar vel dette nasalt akkurat etter pulver, for å si det sånn, da, for å øge sin <laughs> de, egen de tilstedeværelse. Eh, nesehornhorn? Men annars kan du komma til Bjørn og og la sånn, så er det ganske mye brukt i i øvre deler av Nord-Amerika og Canada for eksempel ja. det, det Så det, det smaker jo fantastisk. Så rener man kanskje jo i natten der som der kjem en fyr som har masse to bikkjer som han har skutt og tre katter og en nullat så så du rikker lager ikke det in liksom. Nullat går vel. Nei så altså, nei vi, gjør og det ikke kjøle, det, men vi har jo vi har jo mulighet til å og Eh, informere om hvor de kan levere disse dyrene da, hvis ja. det er absolutt viktig å skyde 200 og innundulatene. Det. det blir jo spennende å si å skytte innundulaten for å si det sånn. Det er Egen en bakgjørende som har kommet. Hva som har gjennom ja, den. Steffen, du ja. er din velkjente skattfølgelig. Ja, eh, Dagfinn. Ja. Steffen. Nei, god dag. For at uh, vi skal vite litt om hva du prioriterer i livet, ja. så stiller jeg deg følgende spørsmål. Okay. Når du skal kjøpe deg noe, mm -hmm. hva kjøper du dyrt, som du føler det er verdt å bruke en penger på, mm. og hva mener du er verdt ikke å bruke mye penger på? Altså, hva tenker du, det her er ikke så nøye for meg, så da kan jeg kjøpe den billigste de billige de har. Mm. Mm. Vi begynner med det dyre. Ja, dette det, det, det her er et mm. veldig god spørsmål. Og nå eh, blir jeg, selv om jeg har gått med tøy på, så blir jeg kledd i nagen, fordi at jeg sitter her alene og har ikke med min kone, eh, så jeg kan på en måte ikke svare også over veldig mye av disse spørsmålene. Okay. Det jeg syns er viktig da, det er det at det, jeg synes det er veldig viktig å tenke på følelser. Skal du kjøpe noe som er dyrt så må du vide på en måte hva det gir det her følelse. Hvis det er sånn at det er for å kjøpe det, bare for å det, så er det en ting, men jeg kjøper um, generelt sett lite, dyre ting. Uh, og så må jeg definere dyrt. Uh, for noen så er dyrt billig, og for andre så er dyrt veldig dyrt. Jeg tenker sånn, du, du, vet, du vet det du vet ja, sånn. men hvis du kjøper du en pakkelselt salami ja. 600 kroner. Ja, det er riktig. Det er jækla god salami for å si det sånn. <laughs> men nei, altså, jeg liker jo veldig godt uh, god råvarer, mm -hmm. både uh, spislig og drikkelig. Så der kan det kanskje gå med litt ekstra. Og så synes jeg det er litt gøy Spare penger der jeg kan spare penger For å si det sånn Det synes jeg er veldig moro Du bruker ikke mye, mye penger på, på reise for eksempel? Nej altså Nå skal jeg være litt forsiktig med det jeg svarer for, for både min kone og meg Jeg er glad i Men når vi på en måte skal gjøre det, Så kan vi godt finne gode reisetilbud Men det ble jo dyrt For slutten av livet <laughs> Ja, men det er jo klart du bruker pengene på På bevegelsen eller mm. på opplevelsen Det er opplevelsen Mhm det er jo det som er absolutt det viktigste. Det er jo det, det følelsesmessige spektere som på en måte spiller inn, du skal bruke mye penger og lide penger på det. Du nevner kone mye. Hvor lenge har du hatt kone? Du er såpass heldig at det har vært gift uh, i ti år. I ti år, ja. ja. Så det er med det menneske? Ja. Uh, igjen så kommer det litt an på har spør du feil personen for, for i følge hos så kjenner jeg jo ikke ordentlig. Uh, men, du aner ikke helt hva som skal til. For, uh. Til ti år så er jeg ganske heldig. Jeg har det sånn Lucky treff innimellom, så, jeg har det altså. Sånn som en som har stoppet, så var det rett noen i døgnet, er det ikke det? Ja, to ganger i døgnet, ja. så, så, så treffer jeg riktig. Hun kjenner meg fantastisk mye bedre, ja. um, enn det jeg kjenner hun ifølge hun. Okay. Og det er for så vidt greit. Er det, er det hun som har fasit da, eller, eller tenker du det er ikke så... Hun er veldig enkel for meg å få høre meg til. Hvis jeg ja. av og til står i tvil av det, så snakker jeg med hun. Så er mm. hun en... en du den voksne? Hun er den voksne, ja. Ja. Viktig. Jeg er jo voksen. Ja. Det men, ser det sånn ut, da. Ja. ja, men det skal sannsies at jeg er veldig heldig som, som jeg er i et parforhold, hvor hun faktisk eh, betyr veldig mye for meg, da. og på en måte støtter mig på, på mye av det som jeg gjør. Ja. Bruker du mye penger på kone? <laughs> ja. <laughs> jeg vil Ja. <laughs> Så det ble fort dyrt. Men det var mye, mye med følelser da. Ja, det er viktig med de gode følelsene. Der. Ja, det er det. Vi gode er følelser går... er ofte dyre. Ja, det sånn. ja, ja men det er, altså gode følelser koster penger. Mm. Eh, de gjør det. det... Men eh, det skal sant sies at det er fantastisk måte å, å, å ha noen som kan bruke pengene som du tjener. Ja. Det, det... det setter jeg veldig pris på. Det er veldig viktig å ha en sånn i livet, faktisk. Mm, absolutt. Ja. Og hvis du eh, tenker at her, dette her er ikke så nøy for meg, dette trenger vi ikke mye penger på, vi, snakker vi lommekni for eksempel? Kunne du brukt... 5.000 kroner på en god domme kniv, eller tenker du at det... Nei, men jeg kan godt bruke 2.500 med en god vinåpner. På en god vinåpner, ja. en vinåpner, faktisk, ja. Ja. Og med penger, kan jeg spørre deg, det meste du har brukt penger på er en flaske vin. Dyraste vinen du har kjøpt. Neida, så neste spørsmål, ja. <laughs> Nei, altså, det kommer litt an på for, for um, um, ja... Du liker vin, eller? Ja, det må jeg si. Altså, da starten av, altså, du lære deg det? Nei, altså, vin er jo et produkt som, som en på en måte lærer seg mer og mer, egentlig. For min del så er det litt sånn at jeg er veldig glad i, jeg er glad i mat, jeg er glad i vin, men det som er viktig er at for min del så er det ikke noe veldigvis det på en måte, som jeg pleier oss å si, det, at jeg er glad i vin, men ikke så glad i alkohol. Ok. Alkoholfri vin? Sånn uh, nei, nei, nei, nei. Uh, vin, det eksisterer ikke i mitt vokabular, men det er noe med å den symbiosen mellom mat og vin da. Den opplevelsen, for jeg kan gå og spise med mett hos veldig mange, jeg kan gå og drikke med bedugget mm -hmm. hos veldig mange, men det er det å finne den formelen hvor på en måte et måltid skaber en opplevelse og gjør at du på en måte, du bare sinner og opplever, nyter sanser det där spelar den allmäne roll vad vilken typ av vin köpte man. Ha och det är Noah kan signere vilken dag som helst yoga på att det är nog dag vin kan han är dritgod både rätt oss lätt. Det Tack det er både vittne av derude på Boengård, og jo, vår felles venn Henrik jeg er jo verdt å druke vin hos. Kommet, ja. Jeg, ja, den nevnte Jageren. <laughs> altså vi leverer fugler og, og hunder og sånn? Det er det rett og ja. eh, Vi skal ha en kjapp liten pause igjen. Eh, du som hører på radioen får høre Bruno Mars, Count on me. Du som hører på podcast får høre en liten lyd. Vær så god. God nyhet, podcast. Då var vi tillbaka igen. Du som hører på podcast fick en liten lyd, du som är på radion fick höra Bruno Mars med Count on Me. I posten nästan sånn, vi snacka lite om kaffe. Du er bort i det också? Ja, vi har ju lite kaffe inne väl om. Ja. du Roland, vill du säga si, du är översnitt intresserad i det också? Ja, alltså jag är så väldigt sån ja, nog är översnitt intresserad i det, men jag syns det är fantastiskt gott. Ja. Kaffe har sin i alla fall i min bransch en en god position. Absolut. Men aldrig till dessär, alla Markia. Aldrig till dessär. Nej nej, Markia kaffe till dessär. Okej, okay, eh konjak du? Ska du ösa, ska så kan du ta kaffet. Det är grejt. Jag eh märker ju att jag är så nöje på det som <laughs> <Så> mange ting. Jag jag så det, alltså det provocerande. Ja, jag har inte sån väl lite fluffy. Ja, ja fluffy är eh, <laughs> det är ett et navn jeg har hørt ja. Det vil du si til Fluffy, da pakker du det fint in altså. ja. Jeg vil jo kalle det trist Du vil kalle det trist? Ja. Min gode venn Tommy Du er som en, som en støtte i en trist stund her Ja, noe pilar Jeg har vel aldri vært for nei. det men, uh, Nei, jeg, jeg, jeg har jo vært pilar for det mange ganger mange ja, Men, men akkurat, sveisen kan ikke få svaret på noe som helst vis Nei, nei det, det, Jeg tok tak i dag tidlig Og barberte til og med Det er det flere som kanskje skulle gjort de hadde. Ja, så du rakk ikke mer? Nei, var... skal ikke jeg si det er Leas jeg på noe som helst måte. Da vi gikk finner... vi vi fra vin til kaffe. Ja, vi gjorde det, men jeg tenker jeg vil høre litt mer om, uh, når fant du ut at du skulle holde på med mat? Ja, altså, nå er så såpass heldig da, at jeg var jo god og ondig fra barndomsa, så det er at var alltid glad mat. Ja, uh, high five. Ja, uh, og, men, men du kan si, kommer jo fra, uh, min mor har alltid jobbet med mat, og, og liksom alltid vært sånn interessert i, i mat. Mhm. Ossæ er det sånn at eh, jeg har ikke nok skolelys. Eh, min far er elektriker og, og er liksom en når enske da går fra hønne og videre, så skal du da søke deg inn og elektriker var jo der på første og snekker var der på andre, ikke sant? Og ja. hotellnæring var der på tredje, for jeg tenkte at jeg kan jo komme inn på enten det eller snekker. Så feil kan man ta. Ehm um, <laughs> Så, så når jeg da kom in på, på hotell og næring, så, så var det egentlig der gnisten uh, startet, uh, faktisk. Og i det med å jobbe med dedikerte uh, faglærte uh, lærere, mm -hmm. som har jobbet i faget, uh, og som på en måte greier å, å, å vise entusiasmen som det finns i, i faget. Så, så det er utrolig positivt. Så det var i, fra barnstommer, rett og slett. Hvis du hadde vært utsatt for, uh, la oss si det hadde vært et fjerde valg der da, som det hadde handlet på, det var astrofysikk, og så hadde det vært Knut Jørgen Rødødegård, som ja. hadde vært læreren din. Mm. Det kunne hende at du hadde rykket på en uh, stjernekikker-karriere da, for han er jo også entusiastisk i... Ja, han er veldig entusiastisk, han er absolutt mm. det hadde jeg nok blitt hvis jeg hadde møtt uh, MMAs uh, storsan her på Sørlandet, da ble stjernekikker, og jeg er nok entusiasmen akkurat der, og uh, der overgår min egen kunnskap, sånn at uh, min intelligens stopper nok ganske enkelt ved... Ved, ved kjøkkenmøle? Ja. <laughs> det, uh, Men er du jo flink til å lage mat selv? Eller øh, setter du det over til kokkene? Ja, altså, øh, jeg er flink på sammensetning av smager, det, mm. det er jeg absolutt, men min tålmodighet til å stå lavmaden, den er dessverre litt begrenset. Du har jo med deg helt forskjellig der, for jeg er mer sånn at, jeg får ofte skryd at, det er veldig mange som skryd at, og du er så flink til å lage mad, og, og gjerne basert på et Instagram-bilde når de aldri smakt mad min en gang, de mener jeg er flink til å lage mad, men det, det vet ingenting om. Men, men jeg er veldig, jeg sier det at jeg er ikke noen av de så flinke til mat, men jeg er glad i det, og jeg tror ja. det kan være, det er i alle fall en bilanse da. Ja. Og jeg er jo ikke så god som du sier, du er, du er flink på smagsammensetninger, det er ikke jeg. Jeg fram meg frem, og så, og så putter jeg noen timen oppi der, og så er det Noros Marien oppi der, mm. og så har jeg flaks av og til, og så men jeg er mer der at jeg kan, jeg kan gjerne stå og rulle pasta liksom, og, mm. og lage det og bruke mye tid på det. Jeg kan, jeg kan gjerne komme kom fra ti timer på min daglig, mitt daglige arbeid og komme ja. hjem, og så kan jeg stå to timer og lage mat. Det ja. synes jeg er helt topp. Ja. Så det jeg, er jo, jeg er jo gift altså det at jeg slipper det. Ja, jeg var jo gift, ikke, derfor gjør ja, jeg det selv. Ja, det er jo det. Så, pluss at jeg er såpass heldig at jeg spiser så ganske mye mat på, på gården, så jeg er veldig bortkjemper. Du fører vel din bortkjemper. Det det blir betalt lønnsk. Ja, det er perfekt. Vi kaller det for uh, menysmaging. Ja, man må teste og sjekke at alt ja, holder det, mål. Det er viktig. Ja. Uh, det er absolut. absolutt. Og du vet jo, det er jo gjerne den siste biten som man får, uh, det er man får kvaliteten ja, kontrollert. Ja, det, det er det, absolutt. Uh, du kan si sånn, så er det viktig å tygge lenger, og så er det viktig mm. å svelle. For, for uh, jeg har alltid blitt opplevet at du skal ikke kaste mad. Nei. Uh, så, så det blir lidesputting. Uh, det er klart. Uh, sånn, uh, jeg kan dessverre ikke si det samme om vin, da. Der er det mye smaging, og... Du smaker ikke så in i svelget Så det må ud Det må ud, ja Da ja, tror jeg jeg hadde måttet ta taxi hjem fra jobb <laughs> Tilbake til vin bare kjapt Før vi skal inn i, inn i boen går ja. Jeg har enda ikke lært meg helt å digge vin Jeg har fått en god vinopplevelse Det var i, det var i Pra På en restaurant der som heter, heter KB faktisk mm og den, den traff mitt i blinken, for det var kåbebiff og god rød vin ved siden av. Mm. Jeg bruker å ha øl ved siden av der, men mm. nå ble det vin. Ja. På den sterkeste anbefalingen til, han var så på meg veldig rart, han kelleren, mm. <laughs> så jeg bare, bare gjorde som han sa. Ja. Og det var, det var skikkelig godt. Men ellers så synes jeg vin er mye likt. Det, det, du kan, jeg, kan kanskje, jeg kan bli på rød og, rød og hvit forskjell, liksom, men, men ta, ta oss igjennom fra amatør meg, til profesjonell lei, hvor, hvor begynner liksom ditt første glas med vin, og så nå som du på en måte liker ja. svært godt. Det, det, altså det kommer litt an på, vin er veldig stemning. Ja. Eh, du kan si sånn at eh, det finns en vin til hvert humør da. Eh, hvis du er liksom sånn der litt sånn diffus, hva skal jeg drikke, hva skal jeg ikke drikke, og det er liksom aldrig feil å drikke sjampanje. Det må bare legge sånn der, og, og det hadde jo denne Polen Bonaparte, han hadde det veldig klart for seg. Han... Eh, sa veldig enkelt det at ved enhver seier så drikker jeg champagne fordi jeg fortjener det, og ved et hvert nederlag så drikker jeg champagne fordi jeg trenger det. Ja. Så uansett hvordan ja. den sinste stemmelige han da var i, så, så var det champagne. Men er eh, en liten oppskrift, det, etterslett. Ja, rett og slett, den har for du kan si, veldig ofte så er det at, er det, eh, ja, hva skal jeg si for noe, hva er det du ønsker for noe å, å, å ha ut den retten som du setter vin til? Skal du bare drikke vin på terrassen for det er sol og varmt under, eller skal du drikke vin til en madrett som du har lavet selv, eller skal du på en restaurant og en opplevelse? Men din første øh, vin-opplevelse, bare hvor du fikk et glas med vin? Ja, altså, sånne store mad-opplevelser vin viner, det, det er jo for eksempel når du får øh, hummer og bisk øh, som er kokt på og redusert på norsk hummer, og du tilsetter smø, smør, og du tilsetter litt fløde for å tone ned farmytningene. Og så har du fersk eh, hummer, det som har trekt eh, perfeksjonisme, og så har du i tillegg til det, det du gjør, det at du dypper den tre ganger i smeltet smør, før du legger den opp i skåla. Så heller du opp i bisken, og så eh, drikker du ved siden til en chazanne montragé fra eh, Burgund eh, i Frankrike, på Drue Chardonnay, og det er bare... Det er det vi kaller for et paradis. Ja. Eh, da er det bare å lukke øynene og bare nyte, og det går med deg resten av livet. Det, du vil aldri tre feil. Og den er det når du får i på bo Boengård? Det får du på Boengård, vet ja. du. Det, du gjør det. Du får, uh, og homma er det ikke fra så langt du er Nej Nei, altså homma er det på flere krøy, ja. Så det er at uh, vi, vi... Så da har han jo de riktige verdiene også med seg på, ja, på kjøpet. Ja, han har det. Det er nært og kjært, og så er det väldigt viktig, så kjenner vi til både våre samarbeidspartnere, så en uh, hushold på innenfor by dyr og, og fisk, og så er det jo det at vi vi jobber med råvarer fra från bunna. Ja. Det er ingen half bake eller se mig på på Bongor. Där vi allt från bunna. Rätt och kom du in på Bongor och sen och sen med med hela projektet där. Nej, jag är så pass heldig att jag jobbar för en familj som, som hadde hade i i sådär hoskap de hade där en tidigare restaurang i byn som hette Måltid. Mm. Eh, är inte Måltid i 2014? Mm. Uh, og um, var en del av et fantastisk team. Mm. Uh, og så valgte de de to som leder restauranten valgte på en måte å gå nye veier. Uh, og det innebar jo da at vi eh uh, valgte å legge ned restaurantdriften i Kristiansand og fortsette på på bon på på på tveit. Er det litt uh, det å drive uteliv, mm. matuteliv der mm. oppe eller ute på Nei, vi har ikke utliv, vi, vi er, altså... Men det er en utlivet. del av samme, altså du ja, kjøper noe... Så for så vi er det det, men, men vi, er, vi, er en, vi er en plass hvor du på en måte skal komme og sanse og oppleve og nyte. Ja. Og så lar vi utlivet ligge i Kristiansand sentrum for vårt. Ja, ja nå ja, på, på Bogård, men når, når dere var i måltid mm. i centrum. Mm. er det, jeg har, hørt, jeg har hørt rykte da, vet du, om at det, så, ja, den, den næringen der sånn er litt sånn spissealber og litt, uh, man må... Være venn med de rette folka, og litt sånn, stemmer dette, eller kan vi legge den hele tiden? Nei, det, det jeg kan si det, at det, det stemmer vel kanskje litt sånn, men, men, men vi, var ikke, vi var jo ikke venner med, med noen spesielle sånn sett. Vi, var vi, vi hadde vårt koncept og vi gjorde det vi følte vi kunne, mm -hmm. uh, og var nok litt annerledes enn veldig mange andre. Men uh, så er det noen gang sånn at uh, når en dør lukker, så åpnes noe nye. Uh, vi har uh, per dag start og ikke angret, uh, på den avgjørelse vi gjorde med å flytte til, til Boengård. Uh, vi bygger det sagt med sikkert opp et nytt konsept her oppe, og er veldig fornøyd med det. Men uh, vi ønsker Kristiansand lykke til. Vi, Kristiansand som by er jo fantastisk. Men Kristiansand som by er ikke bare sommer. Uh, det er vår, og det er høst, og det er vinter, og Kristiansand har mye å by på. Ja, det var jo veldig korrekt uh svar på det hela. När jag prövar att få finna ut om det är någon gangster ibyn och så ser du när det är väldigt fint i Kristian. Ja. <laughs> Nej, alltså Kristus han är är en ganska gangsterfri by sånsett. Ja. Så där där vi eh det, det, det, det, ja. det var som du säger oss göra att att det det är helt ant koncept det du bygger på bongårde mm. eh som jag sa när vi, vi var der i de, det var jo ett 30-års lag, vi var där i. Ja og du kan vel få, altså, du kan få det til det du vil ha selv på en måte, du kan få det veldig hvitsnippet og, og, og stift, men det var jo ikke så stift noe vi var der, du følte det i det hele tatt. Nei, altså det som er viktig det er at bygget seg selv er jo en gammel uh, herskapsgård, så det er jo for så vidt uh, rammene rundt, men, men det som er viktig er at om um det er en 30-årsdag, eller en 40-årsdag, eller om det er fire kompiser som skulle spise en middag av tirsdag til, mm. til torsdag, så er på en måte boen går uh, åbent. Det det, vi, eh, vi er ikke så veldig, vi, altså, vi, vi er veldig avhengige av at vi setter eh, den standarden som vi har, mm. og så er det gjestene selv som trekker det opp eller trekker det ned. Det var det, det, det, det, det var jeg følte, på det var det jeg mente selv. Trakte du, var, du litt opp eller litt ned, Tommy, da det? Jeg tror vi trakte veldig opp. Ja, det gjør du det. Ja, det kommer an på hvilken vei av skalaen du selv steder ser på, da, <laughs> om jeg trakte ja, da trakker jeg det ned. <laughs> Neida, vi skal ha en, en kjapp liten pause til og snakke litt mer om Broen Gård etter pausen. Her er Dido my Life for Rent. God nyhet podcast. Hallo og velkommen tilbake. Du hører på God nyhet med Tommy og Steffen på Metro Sør. Vi har med oss Dag Finn Galdal. Galdal var det vi ble enige om. Galdal, med det. Egentlig burde det være en LT der. Nei, for, for når vi er i USA, så er det Crazy Valley. Aha. Där handlar ni ju galla och där är det blir lite svårt att läsa helt det samma smången över det. Nej, det är klart du du tillpassar det internationella marknaden. Ja? Har ni det mycket kunder? Vi, vi har en liten ökning i, i, i, i vår internationellt. Hurdan är det dere, ja. får de veta om dere? det? Eh, det är från från Muntpen. Det är rätt så lätt. Rätt så lätt en ja. gammal ja. mm. Du nämnde nog för vi bynt här om svane ja. Altså der nå skal, nå det, ja, ja, nå skal det sant sies at eh, svaner er jo et dyr som det ikke lover å jakte på, Nei. det er høyst men så er det sånn at eh, det er viltnemnda som kan gå ut og ta svaner som er aggressive og farlige for, for eh, mennesker. Da kan jeg vel ta alle, for jeg tror aldri jeg har truffet som jeg har boket og neier høflig til meg, altså de er jo faen meg, de er sinne av. <laughs> ja, de, de er det, men de får lov å være sinne hvis de ikke de er så veldig til, til fare for andre. Men den der ja. havnesjefen, hørte du historien om han? Ja, men det kommet en ny havnesjef, tror jeg. Å oh, ja, det er alltid et sånn maktvakuum, ja, sånn det som er det. det er i Midtøsten nå, vet du. Hvis ja, du tar, kvitter med en luring, så kommer det ny en. Uh, det er, ikke ikke de er tre ganske luringer der nede, og vi fikk ja. en vanvittig gigantisk luring på slutten der, så det de jo ikke sånn som de ønsket, det, men <laughs> Men kan ikke gå sammenligning med det med svaner. Men, men ja, svaner er, svane er jo fantastisk. Vi har, vi har drådlet litt med ideen her, sånn, om fritert svanelår. Ja. Eller svanervinge. Konfritert svanelår. Ja, det svane blir jo sikkert eh, når du gjør det riktig, da. men jeg ser for meg bare en litt større fritidkoker, og så bare nære med det låret. Og så har du jo... Du har sett Tommy Jerry sikkert, eller noen sånn, Donald-Uk-episoder. Sånn. Ja. Altså, det, jo, det blir sånn tegnefilmstørrelse på, <laughs> på menyen. Men, ja, øh... men hva... Du spiste svanen for hvor lenge siden? Det vi hadde svanen på menyen her på sist torsdag. Sist torsdag, ja. det hadde vi. Det hadde vi svanen på som en del av en ni-retters menu, så kjørte vi svanen. Det gjorde vi. Ja, og da er det, er det der, der, brystet som er det? Nei, tog vi eh, låret, det er to, to bryster det, så, så da kjørte vi låret og så konfitterte vi det eh, og så kjørte vi på med litt eh, pastenakkrem og så hadde vi eh, litt sånn enkel eppelkjøtt ny som er lavet med safran ja, ja, på, på toppen eh, og dette var da lagt på i lumpe som vi kalte det da, for en liten Eh, svane, eh, skal vi si svane taco Det er ikke taco da, det blir mer sånn der eh... Taco drar no, det litt ned inn, nei, må... Ja, men det, det blir liksom litt sånn Når vi kjørte på, på lumpe da For å liksom, få litt sånn substans i det så Men det er absolutt fantastisk En svane burrito, kanskje En svanne burrito, ja, vet du, ja. det, du det, det er riktig det Og da er, hadde Tommy vært enda med på Så han på svanito <laughs> men, å... men, men, men Jeg, jeg kommer gullkornene kom på løgmannsbål med ja. Ja. Den, burde, den burde eide faktisk Er, er safran verdt det? Uh, sa, sa, safran sa, Safran er hyggelig Ja <laughs> Safran er hyggelig <laughs> det er, Safran Safran og, og, og, og Svane er perfekt Safran, må, du kan ikke ha god svane Uten litt safran til altså, du, kan jo, altså, du, kan jo, du kan jo det Du kan du det, jo det Men, uh, men jeg tror altså, Jeg må få lov å si at safran, uh, I den apple kjøtten din spilte, spilte Ganske mye ja. uh, Fikk frem både farve og smag i tillegg til at svanene er fantastisk bra, så det, det hører sammen. Er, ja. er det forskjell på, på herrer og frusvanene, hvis, hvis du skal ha det gode kjøttet? Det, det er ikke så sånn at det er så veldig bevandringen for denne svanverdenen. Eh, nå skal det sånn sies at dette var jo, eh, han var nok ikke så gammel, eh, denne svanen her, eh, og det var en han, og jeg følte nok den smakte ganske bra, ja. ja. Så vi får ta en på kjønnsness på neste svan hvis vi får en til, da. Så har, det, så... ha har du trolet på blindtester når du kommer til mat? Sånn, vi du har fått blind for øya og får et... Uh, ja, men hvis du blind for øya, så er det jo sånn at um, det er jo bare for å ikke se mm -hmm. Du kan se si det sånn at det er jo ikke se maden, um, endrer jo ikke smagen i maden. Men samtidig så spiser du litt med øya nå da, noen ganger. Det føler i hvert i en bransje som, eller den, den skjappa du har da holdt på sig si, den, ja. den, der er det jo dandert flott og det ser fantastisk ut, og du blir jo, jeg blir i hvert fall dritsulten av... Og, å se maden, er Ja, det, det er riktig. Men, men hvis du har en bind for, øynene, for når du ser eh, maden, mm. så danner allerede minnet ditt, egentlig, hvordan maden skal smage. Ja. Så det å blind smage mad, det er nesten sånn at du bør, du bør på en hadde litt sånn, prøvde la det litt enklere, for å si mm. sånn mm. uh, så er det jo veldig mange som smager om aden, som spiser de en og en ting på tallerkenen, de glemmer at kokkene ser altså, sammen i komposisjon her. Det irriterer meg, for det var jeg veldig opptatt av når jeg var jo da spist hos det, at, ja. uh, at uh, forfølte opp den gaflen med alt som var mm. på tallerkenen bare en gang helst, og, og få den sammensetningen, mm. uh, for det er, det, er, det er jo det som er å sette sammen for skjellig type. Ja, det er jo den komposisjonen, altså, ja. det er jo, det er jo, um, alltså vi kallar för en symfoni eh för ja. kan säga si såna att det och det det er jo der vin kommer in. hvis du välger att du snackar om det har varit eh varit i Polen har det varit att spisa i på... Tjeckia. Tjeckia ja. Ja mm. det är land så det er jo... men eh, det är så långt undan men kan vi si, det är spise en biff eh, og och bara dricke vin. Men att den biffen är blodig och du drikker en svår kraftig vin från södra Frankrike så går det upp och så börjar smaka metall för exempel. Ja. Så, så det er liksom den symfonien i å skabe alle grensomme tallerken som da skal smage sammen med vin. Og så er det om du skal gå på primær, sekundær eller tertiær-toner da. Nå kommer hovmesteren luskende fra deg. Ja, nu vel. Men det er veldig viktig også. også så, så når vi serverer madere, så forteller vi hva de skal spise, og vi forteller dem hva de skal drikke, og vi forteller de hva intensjonen vår egentlig med denne sammensetningen. Sånn at gjesten har en får mening om at, ah, det var det de ville. Det gjør det mye lettere. Altså, sitte ja, men, der og glane på denne menyen i tre timer, det er ikke, altså, skal jeg ha den, eller ja. den, eller den? Nei, nei. Du, Det er hos oss som kommer til, til set menu, så ja. er enten tre, altså fra tre retter opp til 15-16 retter. Ja. ja, 16 retter, ja. Mm. De, da blir jeg mett, eller? Blir, ja, ja, du gjør det, du blir mett. Men igjen, skulle du bare ut og spise for å bli mett, så har du mange andre plasser å gå til, så vi ønsker på en måte å gi en på en måte sånn en sånn opplevelse, du på en måte får sånn, for mad er kunst på mange områder. Uh, mad er veldig, uh, veldig mye, veldig ofte fremstilt som at det, det er dyrt og de tingene der, men, men igjen, som det begynte med å spørre meg hva jeg bruker mye penger på, jeg kan godt bruke mye penger på å gå og spise, visst jeg får den opplevelsen jeg forventer å få. Uh, for mad for min del er, det er, det er, to, er to delt. Den ene er for å bli med, den andre er for å oppleve. Og skal jeg bare mett, så kan jeg spise mye mat på interlerken. Skal jeg oppleve, så vil jeg gjerne ha en 6-7-8-10-12 rettår. Servert med fantastisk daily vinter som bare kommer på løpende våld. Ja, det må på bånda. Nå beklager jeg bakgrunnsdøy her. Det er antagelig min mage som er sette i virke og romlø vilt. Eh, vi skal ha en kjapp liten pause til. Du som hører podcast, får en liten lyd. Du som hører radio, får Ed Sheeran med Thinking Out Loud. God nyhet, podcast. Da var vi tilbake igjen, du hører på Metro Sør, og det er god nyhet med Tommy og Steffen som prater her, og vi har besøket Dag Finn Galdal i Boengård. Nå er vi på siste indre her, vi er, ja det er en liten runde til nå, og så er hele programmet over. Så ja. vi, vi rakk jo snakke litt mens sangen pågikk, eller mens lyden eh, tok, en, tok en avbrekket vårt. Mm -hmm. Og du hadde et budskap når du kom til kellner og servitør og sånne ting, og jeg, jeg, jeg synes vi skal ta tak i den der, for, for noen ganger så tenker man, ok, hvorfor gi jeg tips til den personen som hentet en uh, spare ribs-tallerken til meg, mm. og en øl? Ja. Hvorfor skal han ha 10% mer? Ja, hvorfor skal han det? Jeg synes ikke han skal ha det i det hele tatt. Jeg, jeg synes det der tipskulturen er litt sånn spesielt, for det tips eh, du kan si det at når jeg jobbet i, eh, i Los Angeles for mange herrens år siden, så, så levde vi av tipsen. Det var det vi tjente. Eh, jeg hadde fire dollar i timen eh, før skatt. Resten var tips. Eh, her i Norge så har vi et eh, ganske greit lønns eh, men selvfølgelig kellner er jo underbetalt og sånn sett, men bare det å forvente tips med å levere tallerken, det, det føler jeg folk nå må, må, må bare slappe helt av på. Tips skal gis hvis du har en opplevelse som du faktisk aldri hadde forventet. Og du ser at personalet har strukket sig veldig, veldig langt. så at du rett så slett, sånn at det blir rød hinnene ja. av ydmyghet. Så, så da gir du tips for at du setter umåtelig pris på kvaliteten som er levert. Den, den med å så gå og hente en kopp kaffe på en café. og det står en tipskopp der, og uh, vet du hva? Det, der er jeg nok er ganske så kip, ja, for å si det mm -hmm. rett og slett. Det bror vi ikke penger på, det kan nei, jeg overbevde. Nei, der slipper du bildet unna. det, men yrkes... Uh... Yrkestoltheten min er veldig høy. Du kan si ja. sånn at hvis du tar fagbrev, så er det fagbrev som servitør, men i mine øyer så er det kellner som på en måte er, uh, og du kan si, uh, kellner er litt annerledes enn servitøren. Servitøren er noe du er, hvis du studerer til noe annet, så jobber du i helger og litt sånn forskjellig som, som servitører, Uh, som da er ufaglært personell og til dels gjør bra jobb, mange er kjempeflinke det er ingenting å si på det men fokuset disse er absolutt ikke å være faglært innenfor byrket, de studerer til noe annet mange av de uh, og da er det på en måte litt med dette uh, serveringskonseptet en, en servitør som får en bestilling fra et bord, leverer inn til kjøkkenet kjøkkenet laver den maden og servitøren går tilbake og sier håper det smager <coughs> og så forsvinner de igjen fra bordet. Det er ingen forklaring var rovare, det er ingen forklaring av eh, metode på kokkeleringer, det er ingen forklaring av vin mot mat eller øl, eller de tingene der. Eh, Sågar alkoholfritt. Eh, det er masse bra alkoholfri alternativer, eh, innenfor både eplemost og juser og det som skal være. Men det som er forskjellen på en god kellner og en servitør, er det at en god kellner har kunnskap om produktene. Eh, det vil jo en god servitør har. Men en god servitör bør vurdera att ta fagbrev som som for för att få bättre lönsbetingelser. Eh i tillägg till att han får en eller hon får en en större yrkestolthet. Absolut. Eh så det det slaget der, rett og slett, for slaget där rätt för Ja, för vi treng oss som är flinke, vi treng oss som er på hugget og som vil lære, eh, og vi har det samma då kokko. Eh men kokko har så pass mycket pondus under namnet Even Hellström och Charles Kjessem, Ben Stiansen, eh, nå Kristian André Pettersen som vant på q eh, Europe eh, nå eh, for ikke så lenge siden. Alle disse her er store bauter innenfor Bikokkeverden, så de har på en måte mye bra der. Servitører slider veldig. Vi har ingen store navn som på en måte kan fronte faget. Eh, I Danmark er det å være tjener, er jo fantastisk bra. Kommer til Frankrike, Garzon, er jo veldig, veldig bra. Men i Norge, som er som var etter trakter på det internasjonale markedet, du kunne være servitør eller, eh, og få jobb overalt eh, i utlandet, og du gjorde en fantastisk jobb. Eh, nå er det sånn, litt sånn nedgradert, og der, der føler jeg som, som faglært eh, servitør må nøytte å slå et extra stort slag. Kan, jeg, jeg på noe, kan det ha noe med svenskene å gjøre det? Du kan si det sånn at Norge er nok litt grann, Vi ble nok litt satt på spissen For du kan si Norge er jo ikke det landet som, som Eller det folkeslaget som er mest åpne på På mange områder Det gjør nok det jo Men, men når en, en svenske møtte deg i døra På tidlig 2000-tallet Og oh, sa hei Velkommen da mm -hmm. så, så fikk jo nordmenn både smil Og en velkommen Og da ble nordmenn tatt på senga For en service mm -hmm. Da ble vi helt satt ut Det var kjempebra Eh, så viser det seg det at eh, de kom inn og gjorde en god jobb. De smilte og de snakket og litt sånn. De hadde det her eh, kjørven-språket sitt, sant, som er kjempebra. Og, og da bidrog det mye til at folk liksom, åja, men du skal ha svensk, for det er liksom veldig, veldig bra. Eh, jeg, jeg slår et slag for norske faglerte servitører. Eh, hvis flere tar fagbrev, så vil flere få bedre lønnsbetingelser, pluss at de også vil få økt kunnskapen sin betraktelig og være mer ettertaktig i denne type reislivsnæringer, som, som da på en måte har en utrolig positiv innvirkning på, på Norge sånn, generelt sett. Ja, det er jo eh, for de som besøker oss også det. Ja, du kan se si sånn at eh, de som besøker Norge eh, kommer ikke til oss fordi vi har så himmelig mange strender og eh, himmelig varmt, eh, men de kommer til oss fordi vi har en musikk ja. og <laughs> svenske kellerer. Ja. Eh, det er derfor det er mye barn hos i Kjellandet, fordi alle, alle svenskene har stått og plukket bananer. Men... Eh, det, det er veldig positivt på, på, på veldig mange ting, men, men eh, Norge som, som destinasjon for asiatere, amerikaner araber, det kommer mer og mer, og da trenger vi faglært personell som kan ta et tag og virkelig vise Norge fra sin beste sted. Men jeg har ikke tenkt på meg før at det er jo, det er jo en del av jobben hos faktisk å... Verklame er det for oss. Ansiktudad. Ja. Ja. Mm. Alle, alle servetører er et ansiktudad, både for bedriften, men også for reiselingsnæringer. Ja. Kan det ikke så i så stor grad for tysker, da, som, som regelmessig er niste pakke fra, fra tysker? <laughs> ja. Nei, altså tysker, det, det finns mange flotte tysker da, som, som uh, tar seg råd faktisk til, til disse her, men, men Norge er uh, tysk mobil bobil-turistorsdestinasjon. Uh, uh, yes. Men det er jo veldig mye på grunn av disse heierne våre og elvene. Laksen skal de ha? Altså, det helst det kjøfiske. Ja. Det er ikke så mye vi har laks. Ja, ja, ja. Det har vi oppe hos oss, og det er fantastisk bra. Fisker, Fisker du? Nej Det kan jeg jo legge til at, er du laksfisker, så er det jo et tilbud du kan ta ja, med. Ja, ja. vi har vi laks uppe på, på Bunga, ja. det har ja. vi. Det, det er det min kollega som, som har ansvar for det. Norsk villaks. Ja, selvfølgelig. Ja. Ikke den der fjøslaksen som du får vondt hos andre. Ja, to ord om fjøslaks. Ikke spis. Ikke spis. Det er perfekt <laughs> matematikk der. Du sa, det, du sa det litt i start. Hvilken type vin du skal ha, kommer litt an på stemning og mat, og det er mange ting som spiller inn. ikke en type vin du kan anbefale at folk skal drikke. En type rødvin, for eksempel. Nei, for det kommer helt ennå på hva du skal drikke an til. Yes. Skal du sitte på vrandene og bare kose deg, så ta en rosévin, ikke sant? Skal du ha bare grillmats og ta en annen din, men det er bare å... Er du en god enn å grillmad? Jeg griller jo mer enn snittet, tror jeg Ja, jeg har mye å anbefale til grillmad Hva er det å komme på an på? Hva tenker du? Altså, stor fe tenker jeg, stor fe og svin Ja, legg den der mot Argentina Alright, det er notert jeg, som sagt, kan jeg anbefale boen går på det aller, aller sterkeste. Du, du kan gå og spise deg mitt på McDonald's. Du færger ikke en opplevelse McDonald's. Du færger en opplevelse på boen går ifra du blir... Du ikke, du ikke kan sørge for transport til og fra Kristiansand uh, før et etter selskapet. Ja, altså vi er som sagt oppe fra tirsdag til lørdag så er ja. en bare 3-4 vennepar eller 4 kompiser eller 4 venninner, så er det bare å gå inn på boengård.no yes. og så tar vi og fikser tur og tur gården med, med alt ja. Og der er boengård på Instagram der er boengård ASVL på Facebook tror jeg han mm. heter uh, boengård.no med G-A-A-R-D altså boengård.no det er en e post @boengård .no, ja. .no. at boengård.no, eller boengard.no. Og så så jeg at var til og med, med en egen hovmester, at boengård.no. Det er helt riktig, der kom du direkte til undertegnet. Yes, og til og med en, en adresse til smarkjøkken, at boengård. Ja, ja, men. Så der kan du komme direkte til akkurat du skulle trenge. Du finner informasjonen på boengård.no, boengård .no. Boen går med dobbelt A. Og, og på Facebook så, så finner de alltid tre skulle trenge om det ikke. Det gjør det. Skulle det være noe om oss, så finner du oss på godnyhet.no. Du finner på der du ellers ville søkt opp podkast. Men jeg søker på godnyhet. Du kan sende en e-post til tommy.godnyhet.no. Eller også nå kan vi melde om at det at .no er en det Den oppegår. Jeg, jeg har uh, kålet med til det store internettet via e-post. har den, på, den går på telefonen min og inn på datamaskinen min. Så det er uh, lykkes. Impressive. Dag Finn, mange, mange takk for du kom. Det var Tusen takk for at du kom med. Steffen Borghassen, takk for at du kom. Ja, bare hyggelig. Og ikke minst, takk for at jeg kom. Takk til deg til meg. God nyhet, podcast.